What's up? En podd om stand-up tillsammans med mig, Olof Bergen. Var hälsad alla lyssnare. Välkomna till What's up. På förra avsnittet fick jag in väldigt många fina kommentarer så det känns extra kul och inspirerande att få ge ut ännu ett nu. Jag hoppas att ni sitter med en kopp te eller en kopp kaffe nu. Kanske har ni hittat en plats i solen med lä för denna veckan har ju bjudit på fantastiskt vårväder för att vara i februari. Idag tänkte jag hålla min inledning relativt kort och istället djupdika ner i dagens intervju. Temat idag handlar om att förlänga paddlingssäsongen, alltingen ute på vattnet eller om man har en annan aktivitet för att hålla sig i form. Vi kommer prata om för- och nackdelar, om våtdräkt, kontra torvdräkt, rullskideåkning och vardagsrutiner. Då kör vi igång intervjun. Och säger jag hej och välkommen. Jon, min bror. Hej hejsan. Hur står det till idag? Det är lite tungt, men ändå ganska bra. Ja. hade lite trevligt med vår äh, storebror igår. Ja. Så att, äh, lite för trevligt? Ja, han var på G om man säger så. Ja. Och kaffe har vi fått också. Yes. Eh. Idag ska vi prata lite grann om en förlängd säsong och vad det innebär. Att man inte faller ihop och går upp 35 kilo på vintern och blir jävligt osmidig som man får börja om med allting. Och du har ju inte paddlat innan på det sättet. Nej, jag har bara provat en gång förra sommaren. Och så eh. står du här med en brädare. Ja, den är inköpt för ja. säsongen. Jag letade i höstas men då var ju allt slut så i princip. Ja just det, det sålde slut överallt då ja. Ja, så att eh, nej. Jag är på G nu den här säsongen, tänker jag. Däremot har träningen droppat lite det här året. Men jag ska komma igång igen. Ja, Det är bra att du nämner träningen. då, för att Det är också en del av avsnittet som vi ska prata om- att man faktiskt kan göra andra aktiviteter också. Det är ju inte som att det är en konstig sekt här- att det är ända du får göra som motionsform nu. Utan det är ett komplement till vad du annars gör. Vill du berätta mer om vem du är och vad du gör? Det kan jag ju köra lite snabbt. Mm. Jag är då sju år äldre än dig- Tre barns far Barnen De är nio, sju och tre i år Jag får lära mig den slingan Byta ut den varje år <laughs> Går upp udda nummer i år Och, och jämna ah, okay. ja. Jag jobbar som ingenjör Så jag sitter mest framför datorn och då behöver du ju röra på jag det. Jag behöver röra på mig jättemycket. Mm. Alltså, det blir inte många steg. Jag har ju stegräknare på mig hela tiden. Och när jag jobbar en vanlig dag det blir under 2000 steg. Ja, Okej, okay. det är en nästan på det. Det är det. Ja. Så att, jag måste ju ta en lång promenad varje dag. Eller ut och springa då. För att, mm. om man säger, fylla cirklarna. Ja. Jag säger inte mer än så. Du, har du målat varje vecka? Ska du åt i alla fall att ha i tre gånger, om, tre gånger i veckan? Ska du ta din sträcka? Eller? Mitt mål är ju att få till vardagsträningen så att jag gör ungefär lika mycket varje dag. Mm. Och egentligen är det ju då steg. Så att det är ju väldigt stor skillnad på att gå 10 000 steg. Eller om man har gjort ett träningspass då, tror jag. Eller om man har sprungit Ja, effektivt. Ja, förbränna. alltså vad, vad, du, vad du förbränner sen, ja. sen, sen att du har gjort lika många steg det... Jag tror att det är bättre att man springer, är klart. det klart. De stegen. Ja, absolut. Så att en promenad ger ju inte lika mycket. Men det är lättare att få det gjort. Men det kräver kanske inte lika mycket grejer, Nej, jag. precis. För det blir ju det. Så fort du ska ställa om till träningen, mm. då ska ju grejerna på liksom. Och ska då. Och då, skor. och då är man ju den här som, ja då ska man ha skorna och man ska ha rätt kläder. Och, det, och kolla temperaturen, ska man ha... Mössa, vantar, just den här årstiden då mm. Det är ju komplicerat, det är mycket lättare på sommaren När det bara är att ta på sig ett par shorts och, och springa Okej, okay, men då har vi en ganska schysst start Vi har lite koll på vad vi håller på med och sånt Jag tänker att ska vi börja med träningsbiten då kanske När vi ändå är inne och nosar på spåret Ja För dig som då inte har paddlat innan så pratar du lite grann om att du har precis har sprungit och har ett stillasittande kontorsjobb. Mm. Har du någon typ mer av motion? Du är ju trebarnsförälder. Liksom, är det grejer som ska lyftas? Bäras barn? Ska det handlas extra mycket mat? Blir det en typ av vardagsträning? Nej det, tror, det tycker jag inte. <laughs> med, med dagens samhälle så vi beställer färdiga kassar som vi åker och hämtar för att rationalisera. Barnen är så stora nu så vi lyfter dem inte lika mycket. Nej. Ja, treåringen kan man ju lyfta lite. Mm. Det blir väl bara en, om det blir någon så här toklek ibland och man mm. springer runt hela huset och skriker. Liksom. Då, då kan man ju få lite träning. Ah. Annars blir det ingenting. Men det, det, det gör du ju inte äh, sådär som... det här, Nu gör vi det här en timme varje Nej, liksom. det är inget organiserat. <skratt> men det kan bli... Nu, om man då följer upp sin aktivitetsmätare som man ser, har på armen då... Då ser det bra ut. Ja, det, man kan få till ganska bra ah. träningspass så. Men <skratt> äh, det är ingenting som, som räcker för att fylla vardagsmotionen. Mm. Ja, jag Jag själv äh, har ju ett jobb som är äh, tre minuter cykelväg bort. Så att jag kan ju cykla fram och tillbaka till jobbet. Jag cyklar även hem för att äta lunch- för att eh, i den byn jag bor i är det omöjligt att vara vegan och äta på stora matrestauranger. Så att jag får åka hem och fixa min egen mat eh, och matlådor och sånt kan man absolut ta med sig. Men det är ganska skönt att sitta på sin soffa en timme varje dag innan man börjar på andra halvan av dagen. Det där låter väldigt härligt. Eh, själv har jag en helt annan situation. Jag pendlar ju till jobbet i princip en timme i bil, enkel väg. Och jag har med matlåda och det är mest bara av snålskäl. Ja. Eh, då, en lunch har stuckit iväg så mycket i priser, det känns omotiverat. Och det gör ju också då att man rör sig ännu mindre. Mm. För då går man till sin bil, man sätter sig, åker en timme, går till sin arbetsplats, jobbar. Sen har ju Pentryt precis bredvid kontoret så att... Eh, det är det också, bli, hämta, kaffe, det är det också vi... hämta kaffe. Det är också att hämta kaffe. Så det blir väl några steg till kaffeautomaten om dagen, men <laughs> annars blir det ingenting. Så det är ju en liten fördel om att gå ut och äta, då får man ju den lilla promenaden. Ja. Sporadiskt sett har jag också använt mig av yoga Jag hade en bekant som höll på att jobba som yogainstruktör Och hon visade mig enkla rörelser som jag gör för filing feeling att ja, men idag är en bra dag Nu, nu kör jag liksom ett 3-4-5 minuters yogapass på morgonen Och det är mest för att le upp kroppen och ryggen Och jag känner också att jag har så jävla mycket lättare att koncentrera mig Det är den lilla grejen liksom att du aktiverar varje del i kroppen en helkroppsgenomgång kan man säga. Sen är inte det fysiskt. sett man har en skön kula på magen. Det kan man mm. inte drolla bort. <laughs> Nej, den, den, den är ju, kommer och går ibland. <laughs> ja, precis. Eh, och då var ju faktiskt eh, SUP eller paddelsurfing en, eh, en tanke att ah, men fan, det här är typ den enda motionsformen jag kan tänka mig nu. Jag har åkt skateboard och sånt innan men jag, jag, är, jag är för gammal för att ramla och brita ett ben. Ja, man blir ju fegare och då blir ja. det inget av det. Nej. Precis, och då var ju liksom, det enda jag var intresserad av var ja ah, Okej, okay, coolt, men eh, jag vill inte ramla på asfalt. Ja, ah, men snowboardåkning var ju nästan där. Just där det, det kommer snö typ två dagar varje år här. Mm. Så att det måste och det åka. finns inga backar ändå. Så att Nej, det... så du måste ju ändå liksom göra en hel säsongsgrej och pinta ut 30 000 på en jävla skidsemester för att ha lite gympass. Liksom. Det, det är väl inte värt det. Nej, och sen egentligen utförsåkning, det ger ju inte så mycket, tror jag. Nej. Nej, om, man, om man ser på det... kondition nej, nej. Mentalt kanske det ger jättemycket ja. Att du rensar skallen ja, och så absolut. Men sen så på det sättet jag kan åka ut för Så, så ger det ju inte riktigt lika mycket Givetvis är man duktig på åka Så kan man ju få ut jättemycket av det mm. Men det kräver ju också en väldigt stor insats I träningsmängd tror jag Ja och kan du då inte hålla på med det året runt nej. Så blir du aldrig så bra skulle jag tänka mig Nej Nej, men eh, vi kan ju konstatera att softsurfning hjälper ju inte till för konditionen. Och eh, nu är vi i vinterhalvåret eh, i slutet av vintersäsongen kan man ju säga. När det börjar ju närma sig vår. Yes. Och då börjar vi ju komma in på det här med att man faktiskt kan ge sig på paddebräden igen. Eh, jag har sett folk som redan nu är ute och kör och det är is på vattnet. Ser jättehärligt ut. Det gör det. Väldigt stillsamt och mm. fint. När, mm. man, när man inte tänker på vad som händer om man ramlar i så ser det jättehärligt ut. Ja, exakt. Eh, och det var ju ganska snyggt över mot nästa partiet. <laughs> mm. eh, men vi, vi börjar med att prata lite mer om motionen först. Vi kan komma ja. mer till det här med att ramla i sen. för Det, det är ju ett, en ganska stor del av detta avsnittet hade jag tänkt. Ja. Du pratar ju om lite jogging och spring eller promenadstuk där. Men har du någon mer motionsform som ja, du tycker. Alltså, jag det blir ju löpning då, jag försöker springa minst tre gånger i veckan, mm. minst fem kilometer ja. Sen går det lite upp och ner i hur bra det går men Är jag det försöker. en kvart 20 minuters aktivitet? Typ, nej, eller vad vi det är. blir mer än mot en halvtimme, det är en halvtimme. Ja, mm. så snabb är jag inte nej, nej, nej. <laughs> Det är svårt när man inte När men, du inte håller igång nej, sen, men blir man blir så insnöjad på sådana här tider per kilometer och sådär när man håller på att springa så då blir man ju väldigt insatt i hur lång tid saker tar ja. Och man vet ju precis, jag vet ju i princip inom 15 sekunder när jag kommer vara hemma, om det går som Ja, okay. Du känner på det att idag är dagsformen sån här, ja. nu kommer det ta sådana tid okay. Precis. Ja. Men då är det inte helt grön för du har ändå lärt dig känna igen sträckorna ja. och känslan då. Min bakgrund inom konditionsidrott är att när jag var liten så hatade jag det Jag sprang aldrig, jag hatade eljusspår och allt som har med sådana här grejer som tar lång tid att göra Men det tar du igen nu? Ja, nej, nej det är bara att vara praktisk. Ja, okay. För att det går snabbt. Ha. Det är lite tråkigt att det behöver vara så. Men det är mm. ju så det. Du snar på dig skorna och du är ute och springer med en gång. Ja. Från dörr till dörr. Mm. Den tiden du är ute och springer det är väl den tiden du tar att åka fram och tillbaka till gymmet eller fram och tillbaka till en aktivitet. Ja, du ska hitta parkeringsplats också om du åker bil ja, till gymmet. Du lägger dubbla mm. tiden på Ja, du men jag tar sånt. det 10-15 minuter att åka till stället och så 10-15 minuter hem då har du gjort en halvtimme där mm. och, men då är du färdig sprungen. Man mm. kan gå in och duscha. Ja, ja jag menar det. Så att nej det, så det blir lite löpning och sen utöver det försöker jag köra lite rullskidor faktiskt. Mm. Vi bor ju så att det är ingen idé att ge sig på längdskidor. Nej. Så att det blir rullskidor för min del mycket enklare med tanke på sådana här valla och grejer som jag inte orkat sätta mig in i. Just det, det är också för bra glid och sånt. Så... Ja, glid och fast det viktigaste är nog fäste. Mm. Annars är det inte kul. Ah, okay. Jag har... Jag, har, jag är relativt ny när det kommer till just och rullskidor-biten. Jag började 2017 i samband med att jag skulle vara föräldraledig. Ja. Så gav jag på mig det här gubb-utmaningen att göra <laughs> Vasaloppet då. Jag närmar ju mig de 40, ja. så att det är ju snart dags tänkte jag. Ja, du behöver göra en klassiker. Jag liksom. ja, klassiken har jag nog gett upp, för jag vet <laughs> inte om jag orkar cykla så länge som det krävs. Cykel har jag aldrig fastnat för, det känns som att man måste hålla på så himla länge. Det är också en del av att vara praktisk, mm. att jag ska gå fort och träna. Cykel är en sån här grej det känns som du måste hålla på väldigt länge. Och väldigt dyrt. Väldigt dyrt, jag. väldigt dyrt. Ja. Det kan eh, längskidor och, och så upp också bli, ja, det, Märk, märker jag. Ja, det, alla, alla typer av idrottning som kräver utrustning är ju, är ju en kostnad. En ja, det, det sticker iväg. Man börjar ju det här med googlingen liksom, så fort man ska börja med någonting. Och så sticker <laughs> det iväg och sticker det iväg och sen måste man bara, nej nu avbryter jag för det här blir för dyrt. Ja. Och så får man börja om och så får man stanna på en lämplig nivå. Så du, du går in på fyra affärer och fyller kundvagnen med 20 produkter ja. som du typ behöver. Ja. Och så känner du, att jag lägger av. Så är det ju. Ja. Och, då, och sen då så börjar man få de här påminnelse-mailen. Hej, du har, det ser ut som du har <laughs> fyra grejer i Blev din korg. Kring, ja, och då, då, ibland har jag till och med gått in aktivt och tagit bort grejer i varukorgen. Och ändå får man påminnelse. Här, så så ja, det är inte snyggt gjort. Nej, det... om, om man är känslig för den typen av påverkan. Ja, men fan, vem inte det? Man liksom? vill ju inte ha den senaste mobilen. Liksom? Ja, precis. Ja, det, jag tycker det är jättekonstigt att de ens får göra så. Jag vet, det är sidor som man inte ens är inloggade på. Nej, nej. Precis. Så, så. blir man i princip kontaktad via, förmodligen att du är inloggad via en Google-konto någonstans. Ja, du har någon jävla cashgrej som ligger och ja. delar med sig av den här Ja, så att det, det är lite provocerande då. Och välkommen till Folie-podden nu då. Mm. Ja, det gäller liksom att avskärma sig. Ja precis ja, äh, rullskider tycker jag är jättekul Jag trodde inte alls att jag skulle gilla det När jag började med det nej. Och det ser ju jättefarligt ut för du kan inte stanna Nej det kan du ju fan inte nej. Du bor ju mitt i stan ja. Då. Ja. Du kan inte bromsa nej. Så du är ju en fara för dig själv Men också för andra mm. när du är ute. Hur gör man då? Slänger man sig på backen eller? Jag har aldrig ramlat Nej, Men du bromsar du då? <laughs> jag bromsar inte. Så du går upp för en backe eller åker du uppförsbacke? Alltså uppförsbacke är ju bara träning. Aha. Utför. Ja men då är det ju fartposition som gäller. Aha, just det, det ihop. Då har du en sån röd sport direkt på dig som man ser de som, som bryter hastighetsrekord på skidor typ. <laughs> Ja, det, det har man ju nästan. Alltså, det här det släppte för några år sedan att jag kan jag kan vistas utomhus i tajta tunna kläder. Ja, oh, det är ju fan en bra grej då. <laughs> Okej, okay, men fan, alltså jag tänker på rull rullskider då, mm. det är ju alltså motionsmässigt sett en ganska lik paddelsöfning Ja, det då. märkte jag också. Mm. Jag har ju bara paddlat en gång än så länge då. Mm. Men jag kände ju direkt att eh, det är samma typ av muskelgrupp man använder, det i ju bålen. Mm. Det är bara B -b -b Rygg och mag och, mage och mm. hålla stabilitet. Och det är precis samma känsla förutom att du då kör med en så här Gustav Vasa-stil istället då. Mm. Det är Men det ju är... kanske du ska börja med rullskydorna. Ja, eller? alltså när man ser klipp, jag vet Gunde har ju försökt, han försökte ju någon gång på 80-90-talet där ja. och ge sig på med en, en lång stav och köra. Men ja, man blir, man blir ju lite sneare i belastningen känner man ju när man kör paddling. Men Vasa hade ju ett par schista vader påstås ju så att han, mm. han har nog gjort det där ja. ett par gånger. precis. Det, så skulle det nog kunna vara. Ja. Men nej, jag tycker att det är en väldigt bra träningsform för att som jag och som har ett kontorsarbete. Att man får upp bålstyrkan. Mm. Det är väl det som är det viktiga. Och sen att det är en konditionssport utav rang. Ja. What's up? En podd om paddelsurfing. Att du börjar med paddelsurfning nu då. Vad, vad tänker du att du ska få ut av det som motionsform? Jag. Som motion vet det tusen om det verkligen kommer bli någonting. Jag, jag ser det nog som lite mer mindfulness faktiskt. Ja, just det. Från den typen av vardagsmotion som jag håller på med mm. så känns det som att visst du kan få ut det men det blir hästa jobb där ute på vattnet att köra på som när man stakar i, i två timmar i sträck mm. om man gör ett långpass. Mm. Ska du göra det på paddelbräda? du kommer ju vara i Karlstad liksom. <laughs> eller jag vet inte riktigt, eller ska, ska man köra en stor cirkel? liksom Jag vet inte, för att du kom upp i en väldigt hastighet. Alltså, den enda gången jag provat hittills, ja. det var en väldigt bra hastighet. Alltså, det, den flöt ju så lätt. Ja, det, är ju det. det är ju ingen friktion på Nej. det sättet. Liksom. Ja, det, det kändes väldigt... Uh... Jag blev förvånad i hur snabbt man var runt hela den, den här grushålan vi körde i. Och den har man ju liksom såhär, ja fan, ska man simma rakt. Ja, ja, det orkar man ju nej Nej, liksom. den, den är ju hur långt som helst tycker ja. man då. Men, men på paddelbrädan, man var ju vassen på andra sidan på nolltid. Jag, jag blev mm. väldigt förvånad. Ja, det som du säger, eh, mindfulness. Men hela den här grejen att jag, jag är ju en skärmberoende människa kan man ju säga. Liksom, jag behöver hela tiden ha någonting framför mig. Det är så jävla skönt att bara, mm. men jag har ingen vattentät läsplatta. Nej. Jag, jag får bara kolla här, det ligger ju ett träd som ser balt ut. Ja. Eller där har det ju gått bäver. Eller man liksom man ser nya grejer som man aldrig får se annars. Nej, och, men det, det är ju ganska, jag tror för huvudet och rensa det så tror jag det är ungefär som löpning egentligen. Eller mm. om man då hade börjat kanske då med typ orientering eller ja, om man nej, då spr bara sprungit i skogen. Mm. Det tror jag hade varit någon liknande grej då fast på land. Absolut, absolut. Att du liksom älgar omkring i skogen och du, då ser du ju hur stenar och mossan och allting. Det mm. blir ju en annan naturupplevelse. Och, jag, och den, den uppskattar jag. <coughs> Att du var ute och rörde mig i naturen, det är ju mycket det jag vill åt med detta. Men även, även om du är ute i naturen, jag menar, som, som det då är på land Jag kan ju också mm. tänka mig att liksom, ah, fan, det borde vara asgött att gå ut och promenera och hela den här grejen Men ja. då har man med sig, jag är med mig, min jävla telefon, det är ju det som är felet ja, det... jag, jag är hela tiden nåbar, jag är hela mm. tiden så här, ah, Nej, men, Fan, jag undrar om det inte har hänt någonting nu, så jag måste kolla Använder ja, du stör A-funktionen mycket? Eh, jag tror det <laughs> <laughs> Jag har satt någon slags automatisk mm. grej på den någon gång i tiden, men jag tycker inte den funkar Nej, mm. eh. men det, jag tycker den funkar väldigt bra ja. det, det gör ju så att saker inte tänder upp ja. På, på den gamla tiden när det fanns eh, helgon, vet jag, Så, för den som känner igen sig, grattis, mm. eh, då fanns det en sån, man kan låsa kontot för att man inte ska göra någonting dumt. Mm. Så här lås kontot i tio timmar för nu ska du ut på krogen så att du inte mm. gör någon dumma inlägg typ. Det skulle jag vilja ha till alla sociala medier på en knapp. Ja, men lite så blir det ju om du kör Störej. När du väljer Störej kan du välja hur lång tid ska det här gälla. Ja, det kan För nu, nu när jag kom in i den här lokalen, ja. då sätter jag Störej tills jag lämnar adressen. Jaha, då känner den av det. Ja. Men då måste man ha en sån telefon eller klocka också. Ja, det måste man ha. Ja, just det. Det var den också. <laughs> Men det är det. Man måste ha de balla grejerna. Ja. Mm. I alla lägen. I alla lägen, ja. Både i, när det kommer till träning och teknik. Det blir dyrt det här. Flest när man dör vinner. Ja. Ja, okej. Okay. Fast man kan ju sälja vidare också. Så att på slut... Det kanske blir att mer man har ägt... Pridare, eller? Ja, okej, okay. Har jag ägt flest pryrare ja, ja. Ja. Inte att man kanske har kvar dem, det ser jag ingen vinning i. Det, det finns folk hårdare, som har mycket äg, grejer. Äg, det finns folk som har mycket grejer. Och, ja. Ja, man har en klump, om man säger så, i magen överallt som ligger uppe på vinden. Ja. Ja. Även fast jag inte bott i vårt hus så himla länge så jag vill inte tömma vinden. Nej. Vi behöver ju tänka på förlängninggrejen här nu så att vi tar en liten paus för vignett. Och så... <skratt> du är halklad och klar. Vill du ha ja. mer kaffe eller någonting kan vi ju rösa det. Man kanske skulle ta en kaffe till ja, men då och, tog, och köra för vidare. Den Förhoppningen när du är på en paddebräda är ju att du ska vara just på paddebrädan. Och på sommaren när det är 22 grader varmt i vattnet så gör du ingenting om man hoppar i gör det är ganska gött. Men nu som du har en bräda... Som du har köpt. Jag har du... köpt den. Jag har pumpat upp den. Som tur är har jag öppet nock i vardagsrummet eftersom den var över tre meter hög. <laughs> så den gick precis in och så jag kunde ställa du kunde den. Kila fast den i... Jag kunde kila fast den i taket. Ah, okay. mm. Men det är ungefär så roligt att ha med den just nu, eller. I... Ja, jag lät den ligga upplåst faktiskt i tre dagar bara för att jag skulle vilja se om den läckte någonting innan jag typ orkade slänga kartong och grejer för att ja, hantera returer när man inte har kvar kartong ja. det tycker jag är jobbigt. Det är jobbigt med det på det sättet? Lite jobbigt så. Så nu står jag där med min bräda som jag inte varit ute på än och jag är lite rädd för vattentemperaturen än så länge. Ja, precis. För att nu, är det ju, alltså, nu är det ju nästan is på, på vattnet på flera ställen fortfarande. Fr från dag till natt så kan det ju faktiskt bli minusgrader. Och ramlar man i så, är det, ju, det, är, ju, fan, det är ju asfarligt. Jag tror, det, jag tror att man slocknar direkt nästan i den här ja, temperaturen. Du får sån kramp och så bara, kroppen bara... Ja, men det blir ju i princip där man har sett folk ramla i en bak. Mm. Det, alltså du, nu har du ju brädan och den är inte lika halkig så du kanske hinner ta dig upp. Men sen är du ju blöt alltså. Ja, du ska ju ta dig i land med ja. den kylan och du kroppen, och då får du vind på dig, då blir det, det kyl, alltså, Då blir det ju vatten i kyla, Så det blir ju en av den anledningen. Ja, nej, så att det känns inte alls så lustigt. Nej. Men om vi då ska förlänga den här säsongen nu att vi kan börja paddla som redan ja, nu. Så har man ju då en våtdräkt eller torrdräkt och där är ju två olika läger. Har du, har du någon koll på såna grejer? Har du hunnit söka igenom jag det här? Jag har sökt jättemycket Aha. och jag har pratat med folk... På båda sidor. Mm. Inte i den här. Jag känner tyvärr inte så många i den här uh, communityn än. Som håller på jag, med här Men det hoppas jag nu. att jag kommer göra framöver. Eh, så att eh, folk i Trollhättan då kan vi säga. Ja. Vi behöver en Trollhätt-community. Ja, det tror jag. Vi har ju Hon som var med mm. förra gången, hon är ju i Trollhättan också. Så att, eh, där mm. har vi ju liksom, ni vi två. Bör, vi börjar. Ni är två. Mm, vi, vi är två. Ja, och jag kan komma. Mm, då är vi tre. Mm. <laughs> Nej, men så jag har pratat med andra typer av idrotter eller aktiviteter som använder sig av de här dräkterna. Mm. Jag har pratat med en kollega mm. och hon sysslar med swimrun. Och vad är det för någonting? Det är när man springer, på svenska tror jag det kan heta ö till ö. Ja, just det. Mm. Du springer och du simmar och du springer och du simmar och det är mycket skärgård och det är vågor och jag tror att man alltid är två och två och är på något sätt sammankopplad när man simmar då eftersom du är ute i vatten. Så ja, strömt och vågigt och skit. Strömt och vågigt och då har du en säkerhet i att om den ena tuppar av så har du en lina emellan och grejer. Ja. Så att, Men alltså, du kan ju inte springa med några simfötter liksom. Vad har de på sig? på Nej, fötterna de då? har löpaskor som de springer och simmar i. Okej. Okay. Är det, de det är då? Nej. Alltså, de är ju helt blöta, ha. men de släpper ju ut också. Ja, just det. blir av med vattnet fort. Ja, och de, de är ju gjorda i något material som gör att de liksom tappar vattnet. Det liksom inte är kvar, utan det... Men det, det har jag sett där, skor som typ äh, draperade med flis. Nej, För det är sån grejer de blir av med vatten jättefort. Okej. Okay. Nej, det här ser ut som vanliga löpaskor bara. Okay. Jag förstår mm. inte hur man kan simma med dem. Nej, okej. Okay. Men det, tydligen kan man det. Ja. Nej, men där kör de med en våträkte då. Mm. Uh, och hon säger ju att uh, våtdräkten är ju väldigt bra när man är i vattnet För då har du fått in vatten i dräkten som stannar kvar Och du värmer upp vattnet och då får du en god värme i dräkten Just det, så det är en när du hoppar i. Ja, och ja. om du får ett litet läckage Jag har lite erfarenhet själv också För jag tog faktiskt dykcertifikat för, uh, jag vet inte när det var 12 år sedan kanske Ja, men då är du inte helt nybörjaren då. Nej, precis man kan det ha hänt den Det kanske du har. Och, mm. Men vatten är väl detsamma, tror jag. Ja, men, <laughs> men jag tänker på nya jag tekniker. Jag, ja. jag fastnade så här: det Finns det några dubbellager och grejer nu som det ja. kanske inte var lika stort då? Jag vet inte. Jag, jag hyrde ju alla mina grejer och Nej, bara inte. tog det som rekommenderades. Jag forskade inte så mycket på den tiden. Det var pre-Google. Alltså, alltså Google fanns ju, men man, var inte man läste inte på lika mycket på den tiden. Känns Nej, det, som. Det. Nej. det var man, så som vi gör nu. Då. Det, man var en fick en, det var en enklare tid. Ja, det var lättare. Ja. <laughs> ja. Ja. Men Hon håller på med att jag Sim. Hon har speciella skor som som, funka, som, funkar för, alltså, som funkar i funkar i djurvattnet. Ja, ja. Men de är ju inte någonting för att hålla värme. Alltså, och, och det är ju också en konditionssport som gör att du håller värmen ändå mm. mycket ja. men då blir det ju så att när du kommer upp i vattnet då droppar ju vattnet ur dräkten mm. och sen är den tom och då, då är det ju luft som stannar kvar i den istället som du värmer upp mm. så den ger ju mer effekt i vattnet och därför känner jag att det kanske blir lite konstigt på en bräda om du ramlar i och du blir kall de här första 10 Ja, du hinner ju aldrig värma upp det Nej, för att sen när du går upp på brädan ja, igen så blir så det, det iskallt. Ja. Och då står du där med, med en halvblöt dräkt. Mm. Och, och jag, jag tror att det, det är en bra livräddare, men det är nog inte bekvämt. Nej, och jag tänker ju även... Alltså, jag har rätt mycket polare som håller på med vågsurf och kite um, neråt Varberg till. Och de har ju våtdräkt, men det är ju en mycket mer fysisk sport. Ja. Och där är du ju i vattnet med Hela tiden, ja, i ja. Och du, Men du rör dig på ett annat sätt. Ja, så att det är, men, alltså, jag, jag tänker ju så här. En, en våtdräkt då för de eh, som, som för mig nu då, som inte har A-stor Det är ju som någon, en, ett extra lager skinn på kroppen. Ja. Den sitter tight. du ser ut som en Marvel-figur. Ja, den sitter tight, men den är också ganska... Eh, vad ska man säga, rörelserna blir ganska begränsade. Även fast den är tunn mm. så känner man ändå att man har någonting där som är där. Det stretar litegrann. Ja, lite så. Men för det var också en sån grej nu när jag, de här sena kvällarna när man ligger och läser massa på internet återigen den här sökmotorn så eh, det har kommit liksom våträkter för supp som är liksom vid, vid alla rörliga delar så är den lite så här. man får lite 1700 tals plus grejer mm. Lite där. Både vid knäen. Det, det, vid... det, lå det låter inte snyggt, men det är säkert bra. Ja, precis. Ja, men mm. Det är väl just att det är ett annat material just precis den här biten då, som är mycket mm. mer mm. så. Sen kanske det är att det blir kallare där. Jag vet inte hur det funkar. Men det finns ju anpassat för den typen av rörelse. Mm. Det, Ma det, magen det, det, är mjuk och mm. armarna vid tror arm arm jag hade varit bra. Det är nog... Någon... Man man när, man, när man sysslar med dykning så är man ju som de dräkterna kommer ifrån som jag har provat. Mm. Då... då de, man är ju ganska så alltså man gör ju inte så mycket, man paddlar på det med sina, med sina simfötter. Jag tänkte precis säga, då, du har ju armarna sett tätt in till sidan och så kör ja. du bara med fötterna. Och, då och, allt, över. och också att allt är så här lite slow motion så att det blir ja. ju... Ja, ja. Du, ser lite... du behöver inte ha den här flexibiliteten ja. på det sättet då kanske. Ja. Om vi tittar på det andra lägret om med torrdräkt, det är mer som någon slags overall. ja. Lite, du kan ha kläder torrt under och sådär också. Ja. Men det är ju inte asbra när du ligger i vatten för länge har jag förstått det som då istället. Men det gör man ju inte heller i den här. Nej, världen. precis. Utan ramlar man i då så, är ju, så ska ju det funka bättre. Plus att talrektan förstår jag det som den andas medan sen våtdräkt blir att om du, om du svettas ganska fort i den. Mm. Det, är ju, det blir ju tätt som har plast på kroppen. Lite så. Medan talrektan kan andas och då blir det inte att det blir lika svettig Men torrdräkten är ju anserligt mycket dyrare. Det är ju det som är enda nackdelen känns det som när man tittar på det. Mm. Och den kanske inte är lika Marvel... Nej, nu ska vi inte säga Marvel. Ja, men det kan vi göra. tight. Precis. Nej, det man har sett om man uh, går på uh, luck, då är det ju att uh, torrdräkt kan vara lite plöfsig. Ja. Nu, nu har jag, snö, jag har snöat in på en dräkt som är gjord för den här aktiviteten, och då torrdräkt. Och den ser riktigt nice ut. Men mm. då är den ju också jättedyr. Och mm. det känns inte försvarbart att köpa något så dyrt, känner jag. När den är dyrare än hela paddelbrännen. Typ. I princip, ja. Mm. Det känns lite fel. Men å andra sidan, safety first. Eller vad ska man säga? Jag vet inte. Alltså, när du ligger i vattnet så ångrar du dig på ett sätt. Ja. Det, och... Förhoppningen är att du inte ska ligga i vattnet, men när man nybörjare så gör man ju det. Precis. Speciellt då som för mig nu som ska börja som i princip. Ja, jag är nybörjare och ska börja i kalla vattendrag. Mm. Du kommer det förmodligen. Ja. Jag var ute på bergslagen i höstas i typ slutet på oktober. Och det var ju inte varmt. Och då var man ju så jävla dumstrid. Jag hade inte med mig någonting utan det var pallbrädan. Och så jag stod med vanliga skor och jeans och en liksom. Hade du vanliga skor på brädan? Vanliga skor på brädan. Hur känns det? Jag, jag känner ju att... jag det lilla jag körde, jag, jag vill ju mm. komma åt där här känslan. Ja, man vill, man vill ha kontakt med brädan. Mm. Jag tycker det funkade ganska bra. Jag tycker inte men... jag märkte så stor skillnad. Okej, okay. det låter konstigt. Ja, men mina skor är jävligt nerslitna. Ja, tunna. <laughs> jag, har, mm. jag, jag står på backen med den mindre. Okej, okay. ja, då, då förstår jag. Men jag tänker ju här, man skulle ju inte vilja paddla med kängor. Nej, Nej det, det, det förstår jag. Och det, och det är samma sak där jag kollar på det här med, med våtdräkter. Där är ju oftast inte... Ja, det finns ju sådana som är fullfot- och det finns sådana där du måste ha skor till. Men vad är det för typ av skor man ska ha? För menar, det, det man blir mest blöt om om man då kanske har lite mer erfarenhet innanför västern, det är ju fötterna. Mm. Och det kommer skvalpa vatten. Men det är, det är då ju grejen att där, där funkar ju våträcktskorna som de ska. Mm. För får du då i vatten i dem, mm. då kommer det stanna kvar. Ja, just det. Och då blir det varmt och gott om fötterna. Ja. Får... Du får... Du värmer upp vattnet själv, det ligger kvar som ett lager. Mm. Jag, jag tror att det skulle funka alldeles utmärkt med ett par sådana skor. Och jag har ett par sådana kvar nu som jag ska utvärdera ifrån när jag tog dykcert. Ja, just det. De såg helt okej okay ut. Jag provar dem. Det blev varmt på foten med en gång. Hemma. Ja, det var så. Ja. Gnisslade runt på golvet. Ja, precis. Ja. Nej, men de har lite så här greppyta på undersidan så att man kan gå i land ja. eller gå... Ut från land. Ja, just det För det den är också sista biten. Det får inte bli ha allt. Liksom, Nej, utan på. Det, blir, det blir nog en fördel. bara. Mm. Man skulle nog kunna tänka sig ha såna hela sommarsäsongen också. Mm. Just om man ska ta sig i och ut på skumma ställen. Mm. Klart, är du på en badstrand är det inga problem. Nej men jag menar, Ibland vill man ju. Då, jag pratade om det förra avsnittet där, med Att man kanske vill paddla ut i någon ö och mm. liksom ta någon fika och sånt. Och ha det kan du. ju bli spännande när man ska gå i land. Ja, det är ju det. När jag alger på stenar och sånt så ja. är det ju. Ashalt Precis. Liksom. Nej, okay. så att, nej, Där tror jag det är riktigt bra I alla fall att kanske ha med sig ett par Man kanske inte måste ha på sig dem nej. Men då kan det vara att man sätter sig ner på brädan och... I, I sin arsenal vill man kanske ha med sig dem då, åtminstone, Precis, där. så de behöver inte ens ligga i någon eller någonting. Nej. Du har kikat på torrdräkt Och du, du svär lite mer för det då, tänker vi, eller? Ja, Hur... det gör jag Men jag har inte provat det än Men nej. det är nära mm. Och jag har kikat på våtdräkt och jag ska inte påstå att man är asgrym på det här. Men jag har faktiskt kikat på en våtdräkt som är kvartslängd som man inte har full längd på. Det behövs ju nu när det är som kallast. ja. Men jag tänker att jag vill ha den senare på, alltså mer på sommarsäsongen också. Precis. Så att är det, är det 20 grader i luften men mm. kanske 14 i vattnet, då tänker jag att en sån funkar för att du andas mm. mer liksom. Ja, det tror jag har varit jättebra. Mm. Man är ju väldigt utsatt för, för ja, väder och vind om man säger så där ute. Så att, mm vill man inte hålla på att smörja in hela kroppen så är det ju bra att ha heltäckande också, känner jag. Just det, du tänker solskyddsbiten ja, och sånt. Men absolut. där är det lite synd i just Sverige. Det, det är också en grej jag pratar med min kollega om. Mm. Att i Sverige säljs det nästan bara mörka våtdräkter. Just det, det finns inte ljusa... Nej, och... för när man ser lite så här klipp i nerifrån Australien och sånt, mm. där, och lite mer kanske äldre, då fanns det mer lite mod i andra färger. Mm. För egentligen, den här solen... Det, det blir väldigt varmt mm. när solen ligger på en, en gasar. våtdräkt. Ja, det gassar. Mm. Så att jag tror att en, en full våtdräkt på sommaren blir väldigt varmt i solen. Ja. Jo men det är det absolut även, det. Om det inte, även om det inte är varmt i vattnet än Nej precis men det är det jag tänker Om man då har en som är kvartslängd så så eventuellt man kan knäppa upp Och det är ju också du har ju olika knäppen En del är ju sån du bara trappar på dig Du har någon dragsida i ryggen Eller mm. du kan ha någon grej på bröstkorgen Så här mm. som du drar dig i och ur Det får man ju liksom nästan testa sig fram Och bästa sättet är ju att gå till en affär då För att få tips Precis Nej men egentligen skulle man säkert prata med något proffs där ja. <laughs> men, ja, ja. men nu är man ju i den generationen Så man, man ja. söker mycket information själv är, så det är mycket spekuleringar Ja det är ju mycket konspirationsteorier Ja precis, det är konspirationsteorier. Ja, precis. Vi, <laughs> Vad ska man säga ja. What's up? En podd om paddelsurfing att ha skor på brädan är ju en bra grej, men det, är som så här, det kan kännas kanske lite klumpigt man vill ha den känslan. Mm. Då. Men det, det, det måste ju finnas olika typer av skor. Jag, jag har sett sådana som är liksom mer som en platta som det står på. Det finns sådana som är mer bara som en strumpa. Liksom. Mm. Den som är som en strumpa blir ju mer kontakt med brädan, men den kan ju också snurra runt foten. Om man har den oturen, jag vet inte hur ofta det händer, så att det är ett Nej. problem. Men det, det, alltså det, det är också en sån här grej man får tanka på. varför för typ av grejer. En den tar en direkt men det finns ju hundra olika sorter, minst. Ja, precis precis. Det, det är jättesvårt det här. Det känns som att man får forska lite till här. Och, och om man nu ska börja i en närtid så måste man ju gå för någonting. För man ska nog inte gå ut utan... Nej, nej, nej, utan nu, nu är det ju att skaffa någonting och nu vill jag ju ut, vissa dagar har ju varit helt fantastiska än så länge ja. så att, eh... Jag har rekat flera små sjöar och olika <skratt> möjligheter i området. så att ja. jag, jag vill ut Ja, jag förstår detta, så att, eh, vi hoppas att detta avsnitt kommer ut snart och fort och sen kanske vi kan komma med någon slags recap på vad vi har införskaffat och testat sen också då. Det får vi göra men det alltså jag skulle bara vilja göra snabba för- och med våt- och torrdräkt. Dels bärbarhet. Det blir ännu en grej att bära på. Det blir det. Och ska man gå långt så vill man nog inte ha på sig, i alla fall inte en våtdräkt känner jag. Nej. Nej, en torrdräkt tror jag att man kan snöra på sig vid bilen och ha mm. den kanske öppen när man går om, om det blir jobbigt. Ja, du behöver inte stå i bara kalsonger och ta på dig en våtdräkt om det är kallt ute. Men mm. en torrdräkt kan, kan du ju dra på dig utanför vanliga kläder. Precis. Tänker jag. Precis, nej det är just det där. Men mm. eh, jag tror ju att det, det mesta borde man kunna preppa vid i och, i och omkring bilen ja. eller fordonet man tog sig dit på. Ja, precis. Men bärbarheten är ju en grej då. Men då tror mm. du att torrdräkten är bättre för du kan ta på dig den uh, på kläderna. Ja, och, den, och, den, inte... och den fungerar ju också mer som ett klädesplagg i hur den är vikt också. Ja, den stannar det. så. Den andra flobbar ju ut ja, just lite det. mer. Man behöver någon slags säck till att hålla ihop den då. Ett <laughs> nät. Uh, hur är det att alltså, ta av och på? Det är också sån här grej. Alltså, vill du stå och prångla på någon jävla falukarvsskinn? Eller vill man liksom bara gå mm. igen overall? Det är också, där är ju torrdräkten tagit mm, ja, hem det här. Liksom. Det gör ju det. Den där vinner här nu känns det som. Ja, men den är ju dyr. Ja, precis. Den är dyr. Skötsel. Det är också sån här grejer. Slitage. Ska man tvätta? Ska man ha speciella tvättmedel för att inte tätta igen porer? Det ska och... man säkert ha. Ja, det är ju också sån man behöver titta på. Ja, våtdräkt känns ju väldigt enkel. Den känns ju mm. som det bara är att skölja av den när man kommer hem och hänga i skuggan. Inte direkt solljust. Nej, för solljust. det och torkar ju ja, gummit. Det sliter då. på grejer. Mm. Så att sån känns ju ganska enkel. Mm. Tordräkten som då är torr på insidan jag vet inte om det blir jobbigt att sköta den på den sättet. Jag tror man får läsa på mer om det. Ja, men jag tänker så här... Be... Oh, den bra. kanske blir sunkig på ett annat sätt. Ja, den kanske blir mer instängd, tänker jag. Mm. Jag vet inte, för att våtträkten, om du är i vattnet... Mm. Jag ska inte säga att den rengör sig själv. Det är Nej, ju som att säga två eller rent. Kom, nja, men det kommer ju in nytt vatten, om man säger ja, så. Ja, precis. Men sen är den blöt mycket längre, så att den uh, har väl större potential till att mögla och sånt. Ja, jag blev... Jag jobbade i England en kort tid och mm. blev då hämtad av en kitesurfare. Han hade glömt våträkten i över helgen. Ah, nej. Fy. Ah. Alltså, det var... Ja. Det var inte rätt. Nej, det var det inte. Det var sandigt och... Luktade starkt av mögel. Mm. Och det blir du inte av mig. Liksom. Det är nej, svårt. Nej. Och det är ju ja, Usch för det luktade. Ja, Tar du direkt den? Får du in igen? Alltså. Ja, men å andra sidan ligger den där och är blöt i ytter. Det är lika illa. Det kanske det är. ja Men den är inte lika down to the core. Jag, blöt. Tänker, jag tänker inte. Den drar inte åt sig lika mycket vatten nej. Om den är väl är blöt. Nej, det är, det är ju det. Den är inte lika nej. mycket mängd. Nej. Jag tänker ju så här, återigen då, av ekonomiska skäl, det är ju liksom kan vara ner till en fjärde, en femtedel av priset jo. mot en torr direkt. Jag tänker så här, om man då är ute och kör om man tycker att det är lite kallt om man har typ en vind- eller skaljacka på sig eller beroende på vad för flytväst man kör, att det blir en typ av vindbroms för jo. den här. Men en, en, en våtträkt? är helt, det, blåser, är ju tät, inte, det liksom. blåser ju inte igenom. för att, det, menar, den håller ju vatten Ja, det gör den ju så, så, att så, den, så. Den, är, den är stoppar så, men det är ju mm. om man behöver något mer för att Den här sista isolationen den här sista, ja. mm. Och sen kan det ju vara att man vill känna sig lite mer påklädd Det kan kännas skönt också mm man inte vill se ut som en superhjälte, man inte har den kroppen precis, precis, men det kan man ju dölja med en bra flytväst tror jag Ja, precis, oh, kan man få sådana med skugg ner för ute ja. magen och så det Ja, det finns alltså, ja. snyggt mm. Det är win för mig ja. Om man tänker så här då, att våtträktens fördelar som jag ser det, det är ju om man vill ha en annan typ av... Alltså så här, du binder inte bara till att vara på vattnet, utan du kan ju faktiskt börja testa snorkling och ja. lite sånt där. bra ha-grej. Ja, precis. En bra ha-grej. Men alltså, jag, jag, är ju, jag vill ju upptäcka med kombination med min sport. Och då tänker jag ju att eh, om man är... I vatten och håller på med typ snorkling runt omkring och öar och sånt där. Liksom. Så för mig är ju det, det är ju någonting jag mer behöver. Ska man kunna säga så. Ja. Om man inte köper bägge. Och då blir det ju svindyrt. Ja. Ja. ja, men med tanke på att själva paddlandet inte är en sport som sker i vattnet. Nej, förhoppningsvis. Så känner jag ju att man borde klara sig med en våtdräkt de få gångerna man ramlar i. Mm, absolut. Men... Om man då sysslar med en, till exempel om man är ute en våg idag för att testa det här med att åka lite på vågorna, mm. då gör man ju inte det när det är iskallt i vattnet. Nej, det gör man Så då inte. kan man ju lika gärna också ha en, en, en våtrekt och i och ur hela tiden. Det tror jag funkar då. Och hur, är, hur ofta är det klar sol och fina vågor som på Hawaii här? Det oftast är det ju pissväder när ja, du vågar att surfa på. Det, så är det ju, men på, <laughs> även om, om det är på sommaren har du ändå en högre grundtemperatur ja, i vattnet. Det, det. det behöver ju inte vara som förra sommaren hela tiden. Nej, precis, precis. En nackdel med då som jag har kikat upp också, det är ju skavpotentialerna. Alltså... Ja, men det kommer ju där i och med det här att den bromsar dig lite så ja. tror jag också att det skapar. Så här, man skulle bara... ju verkligen behöva hitta en våtreck som i så fall är utförd för ändamålet. Eller så köper man en billig som man kan tänka sig för att utvärdera vad det är man behöver egentligen. Eller så går man till en affär och kollar läget. Kan man göra, men då, då blir det nog dyrt. Det blir dyrt, ja. <laughs> jo, men man kan ju få tips. Tänker ja, jag. Ja. Och är det några andra som lyssnar så skicka in vad ni vad ni har och vad ni kör med och har ni testat det här så behöver inte vi gå igenom samma grej, tänker jag. Nej, precis. Men lite, lite för och emot hade varit spännande att höra från andra också. Absolut. Som, som då har provat också. Och, li ljus. och lite grann har jag fått och då säger de ju det är hälften hälften ja. av vad jag har fått. Och det blir grej. ungefär så när vi pratar, även om inte vi är erfarna i detta mm. ämne så förhoppningsvis blir vi det. Ja, precis. Men det är verkligen back and forth och det är ju två sidor. Ja, absolut, absolut. Och det kommer väl sluta med att man har både och till slut om, om man verkligen går all in på det här och så använder man dem när de passar. Ja, men då blir ju paddelbräddarnas svagaste länken. Köpte man en bra bräda nog för att utföra allting man vill göra då? Nej, men det här kommer ju bli en materialsport. Ah, ja, det... man, kommer ju, man kommer ju till slut ha, oj, idag är det fyra sekundmeter. Ah. Då tar jag den brädan. Ja, ah, du menar så? Ja, det Det är jag. som, det här blir ju eh, våran golf. Jag tror det. Ja. Ah. Okay. Det mm. blir lite jobbigare att köra runt med 20 olika varianter av det är lite mer elitistiskt. Vi får köpa ja. någon slags släpvagn som man kan ha med sig på bil. Mm. Då, liksom om man har 20 bräder med sig. Men det är också en fråga som jag har då i den här. Är detta Whatsapp? Eller är det What's Ice Up? Okay. För att egentligen det vi har investerat i mm. är ju Inflatable just SUP. Det. Ja. det finns ju även en uh, hårda. Ja, just det. Jag tror att det är där man hamnar till slut. Ja. Jag, när jag körde i uh, Portugal så var det ju fasta uh, glasfiberbrädor. Mm. Det var jävligt gött. Men när du ramlar på den, det är ju svinont. Ja, det är klart. Det är ju en hård grunka. Det är ju ingen... Mm, ja. Men den, den är inte lika... Den lyfts ju inte av vind på samma Nej. sätt och såna grejer. Så det beror ju på värdelag, skulle mm. jag ju säga. Ja. Är man ute på aggressivare vatten och sånt, då är det nog glas. Man ska ha glasfiberbräda. Men, Absolut. Ja, det är en bra mm. tanke. Det, det är kommer... kanske är en dotterpodd till det här. Sen ja, då. precis. What's ice up? <laughs> ja, precis. Du får ett inslag här. Mm. Ja, mm. just det. det kan man kan ha ett... Mm. Ett, äh, ett generellt. Ja, precis. Har vi lyssnare som håller på med det, så kan man ha också en sån här fördelar med med hårda och mjuka bröder. Kan vara någonting för framtiden. Absolut, det kommer mm. vi till. Hur mycket takräcken man behöver. och <laughs> Vilka takräcken är bäst? Det måste vara snyggt på bilen också. Det <laughs> var det förra årets Ja, takräcken? precis. Det måste matcha bilen tycker jag. What's up? En podd om paddelsurfing. Är det någonting vi har missat? Alltså, vi har ju inte pratat skit mycket om torrdräktens för, alltså fördelar med än att man är rörlig och man kan ha kläder under. Finns det någonting mer som, som man skulle kunna nämna då? Liksom, jag tänker att den blir lite är klumpig i vägen mm. Alltså såhär, det bara känns som att Jag vill ju vara slank Och jag vill ja. inte fånga vind, det blir som ett jävla segel Och det jag. är ju problemet i den torrdräkten Som jag har stirat in mig på, att mm. den är ju inte sån Nej, den, den, är, den sitter bra alltså Jag klickar på en länk här Ja, får du se. får klicka på en länk så får vi återkomma ja. Aha Det ser ju ut som en joggingdräkt Men yes. typ. den är ju jätteprisad Nedsatt också Ja. Aha jobbet det nu. Ja. Den finns <laughs> även i svart för den där, just den där färgen fanns inte i lager såg jag men den fanns Nej. en svart i lager. Men, men det är också en grej men jag tänker så nu nu är vi inne på, på ett kommande avsnitt här med säkerhet och sånt men Nej. är det inte bra att ha en färg som sticker ut? Jag tänker både blå och svart det är ju mm. det är svårt att se i vatten liksom. Ja, men det, det, får, det, det blir nog flyttvästen där du får ha grilligt Tork ja. ja. eller tork gul. Ja, men ja. det är ju det, det man ska gå på. Ja. Men det här var ju inte... Ja, bra tips. Vi kan, vi kan väl lägga in en länk till den här i... Eh, I noten. I notsen det gör vi. Ska vi göra som så nu då? att Vi har pratat mycket om de här grejerna. Nu så är det upp till oss att eh, själva gå in och eh, lösa ut någon av de här två grejerna. Jag ska forska lite mer innan jag klickar hem någonting. Eh, och sen så gör vi en kort recap, alltså bara en eh, två minuters, allting. Är... Man kan göra en videorecension eller Det skulle eller man någonting. kunna göra. När man testar. Mm. Jag köper en återräkt, du köper en direkt. Hoppar vi ah. och ser vem som är mest glad i slutändan. Mm. Precis, precis. Se hur nöjda vi ser ut. Ja, precis. Ah. Det kanske är någonting. Men vad bra, då, då har vi ju pratat om det här. Jag känner mig ändå lite mer vis. Jag har, jag har förankrat de tankarna jag trodde att jag hade har jag slängt ut genom fönstret och fått lite andra tankar och det är bra, det är därför jag håller på med det här Hur känner du själv? Har du fått med dig någonting härifrån? Nu? Ja, men det har jag alltså, det är väldigt nyttigt att bara sitta och prata om saker man bara sitter och tänker på det här ja. är ju ingenting som jag sitter hemma med familjen och delger mig liksom. så att, <här> skulle de <här> det, det skulle de absolut göra ja. så att, de vill nog bara hänga på om det är kul ah, och sen. så då får jag ha styrd upp allting ja, jag har ju även tittat på familjebräder och sånt här det kan bli ja. någonting för framtiden Det finns sådana yogast Mm. Och det alltså finns såntär. även sådana du kan bygga ihop Till en kajak Aha. Så det kan bli en tvåsitskajak eller en sup. Uh, den får högre flytkraft Som kajak så då blir det en tvåpersoners mm. Men när du drar isär den så blir det en sup För kanske barn då istället okay. så det finns, Och så finns det familjebräder som tar upp till fyra personer Okej. Okay. är jättestora ja, men Jag har satt här yogabräder mm. för åtta personer ja. Liksom så. men det blir ju det blir, blir, blir så jävla det här ja, liksom. finns även sådana här flytplattformar där man kan docka massa brädor och grejer om man då ska ut riktigt långt ut så att, ja, det finns... är, är, är det något vi ska ha så här paddla vänerna runt och så ja, då får man nog ha en sån kanske för, för lite breaks och sånt ja, kanske ja precis. Ja, ja. värt att fundera på men coolt vi har, vi har nått slutet av denna intervjun tycker jag men jag som sagt vi har Lite grejer att gå igenom fortfarande och så återkommer vi helt enkelt när vi har koll på mer grejer. Jag hoppas det blir ganska snart vi kommer ut och får prova det här nu. Absolut, för nu. och jag ska försöka få ut ett avsnitt så fort jag bara kan. Så. Ja. Nu, just nu luktar det väldigt starkt av plast i min garderob kan jag säga. Ja okej, okay. det är mm. brandskyddsmedel. Den, den, den, den och... behöver komma ut och ja, vädras och torkas. Jag, jag tror det. Ja. Tack så jättemycket för att du ville vara med och så hörs vi av om inte allt för länge för en, en recap helt enkelt. Tack så mycket, det var jättetrevligt det här. Superbra. Ja, det är så kul att prata med sin bror om ett gemensamt intresse. Jag är så sjukt taggad på att ge mig ut på vattnet nu men först måste en dräkt införskaffas. Jag ska försöka och få ut ett kortare avsnitt alternativt ett videoklipp på premiäråket för i år och ge feedback på den dräkt jag valt att köpa. Har ni tankar och åsikter om avsnittet eller podden i stort Ta jag gärna emot detta för att nästa gång kunna göra avsnittet ännu lite bättre. Tills dess får ni gärna gå in på Facebook-sidan, gilla den och sen får ni gärna ge en fin recension i er podcast-app så att jag får bättre spridning så att vi kan vara fler som lyssnar på det här och kan ta del av den fantastiska aktiviteten som är SUP. Tills dess, paddla lugnt.